Knižní hitparáda Připraveno s internetovým knihkupectvím Kosmas.cz Hezký den, od mikrofonu Country Rádia vás zdraví Milon Čepelka z divadla Jari Cimrmana a mím jí. Pomocí knihy zbavím se tíhy, co duši tlačí. A to mi stačí. Proto vám ich nabízím od internetového knihkupectví Kosmas na tento týden 8 plus 1 navíc ode mne. Dalecká generace, Josef Sudek, kde se líbat v Praze, když je láska slepá, krvavý vítr, moje temné srdce, pán ohně, další svazek velkých dějin zemí koruny české a osobní spověď slaboduchý s pevným charakterem. Zase jsem se cítil jako cizinec z jiné planety, jako zabedněnec sto let za opicemi, jako neználet. To, když jsem v záhlaví knihy nakladatelství Jota, dalecká generace, patřící do seriálu Dr. Hugh britského herce a spisovatele Nikolaase Brixe četl, že u nás existuje združení Dr. Hugh fan club Česká republika, jemuž děkuje za pomoc překladatel knihy Tomáš Ouklent a na jejím konci předtyráží zase, že prý tento britský kultovní seriál zapsal do Guinnessový knihy rekordů jako nejdéle vysílaný televizní sci-fi seriál, že se už dočkal uvedení i na českých obrazovkách a začal vycházet v knižní podobě. A já o tom do dodneška netušil. Nemusím ho sledovat, ale měl bych o něm aspoň vědět. Omlouvám se proto a dávám to na vědomost ostatním dosud neznalým. Už vyšel díl Dr. Hu Závoj smutku a jsou připraveny další – Doktor je v nich tajemný, humanoidní mimozemšťan, jen šví lecos také o nás tady na zemi. Vždyť třeba právě předchozí závoj smutku se děje den po atentátu na prezidenta Kennedyho. Zatímco dalecká generace, zdá se, řeší otázku, co se skrývá na planetě výsluní a vůbec v dalekách za životem v pohodlí a hojnosti, který se tam nabízí. Zřejmě je science fiction, které chce promlouvat a promlouvá k nám na zemi a proto je možná ve své délce rekordní, kdo ví. Zato jsem poctivě přečetl román dánského spisovatele Jakoba Mílena Krvavý vítr. A třeba, že jsem to dotáhl až do konce a jeho děje byť dost složité mě zajímaly, když jsem ho odložil, došlo mi, že na něj asi rychle zapomenu. A to bohužel nejen kvůli své citlivosti na nechutnost, že tam dlouho tajemný vyšinutý zločinec své oběti zaprvé vraždí a za druhé jim odborně vyoperovává oči. Vydalo nakladatelství Pantheon v Mladé Boleslavi. Také Finn Antituomainen, jemuž po jeho románu Léčitel, vydala kniha Zlín česky už druhou knihu Moje temné srdce, vzbuzoval ve mě při čtení pocity rozporuplné. Nejdřív velký zájem kvůli posedlosti, s jakou se už dospělý vyučený truhlář Alexi Kivy pídí po můvodech zmizení a zřejmě i smrti své matky, o kterou přišel ve třinácti letech, pak pro změnu za kvůli pochybnosti s dato příbuzenským spletencem jednajících postav a pro české čtenáře i důkladným popisem cest po Helsinkách autor nepřehnal. Ale došlo mi, že počítá se znalostí prostředí pro prvotní čtenáře finské, tak se mu odpustil. Výsledný dojem je, že tenhle psychologický thriller za přečtení stojí. Už například kvůli... <laughs> Kvůli úvaze, byť subjektivní, takový je lidský život. Nedosáhneme na to, oč usilujeme. Ušpiníme se, rozbíhíme se, ztrácíme se. Když sebou do hrobu nevezmeme nikoho jiného, můžeme být spokojeni. Hm, že je to málo? Možná jak kdy, nerad soudím unáhleně. Na Country Radio posloucháte knižní hit parádu přípravenost internetovým knihkupectvím kosmas.cz. 800 stran má další svazek velkých dějin zemí koruny české, vázaný a vložený do pouzdra. Tematická řada lidová kultura. Podílela se na něm celá desítka autorů a je to práce víc než úcty hodná a jak to nazvat, jinak velmi vyčerpávající. Nikoli ve smyslu být vyčerpán, to jest unaven, ale že jeho téma je uzavřeno, vyčerpáno. Těžko najít, co by chybělo. Objevíte zde, nač si vzpomenete, o snímků obilných mandelů na předsádce, přes hudební nástroje, tance, stavění májů, přes loutkové a ochotnické divadlo, lidové písně, dějiny, sběratelství, národní uvědomění, lidovou slovesnost, zvyky a rituály různých období, spolky, poutě, léčitelství, hygienu, oděv, trhy, svatby, pohřby, kuchařské úmění, opravdu ne, nemůžu uvést všecko. A k tomu obrázky, fotografie, mapy, malby, kroje. Ať máte jakýkoli zájem, uspokojíte ho. Velký projekt nakladatelství Paseka si zaslouží velké uznání. Mnohostranost pohledů je velkým kladem i další knihy. Teď z nakladatelství Torst, která se jmenuje jasně a srozumitelně, Jozef Sudek v rozhovorech a vzpomínkách. Podotýkám, že jasně a srozumitelně jen proto toho, kdo ví, že Jozef Sudek byl geniální a dnes už legendární jednoruký fotograf, jenž byl schopen pracovat na dokonalém snímku třeba celé měsíce baroky, aby v reprodukci pak vypadal tak, jak ho on svýma očima a okem kamery viděl. Takhle to o něm řekl třeba Jaroslav Seifert. Pro záběr našel neomylně správné místo ve správnou chvíli. V tom je to. Sudek byl opravdu umělec. Chodil po Petříně v zimě, na jeden strom šel čtyři a dvacetkrát, až měl záběr přesně to osvětlení, co chtěl. A vzpomínají i jiní, kteří ho znali. A v rozhovorech promlouvá z knihy i on sám. Je radost o něm číst a dáci si ho přiblížit na fotografiích jeho přátel pro změnu tak, jak ho viděli zase oni. Vzdáleně příbuzná je tomu, na pohled i námětově skromnější, ale také bohatá knížka Martiny Rýbauerové, novinářky a televizní dramaturgině s originálním názvem Kde se líbat v Praze. Bral jsem ji do ruky nedůvěřivě, ale získala si mě. Je to citlivý, čarovný pražský místopis, jemuž účelové přiznání, že jsou to místa prolíbání zamilovaných, dodává zvláštní lirický a milostný rozměr. Obohacený opár statí profesora Josefa Kouteckého, který neodolal a svým souhlasem a pohledem autorčin záměr v závěru knihy posvětil nakladatelství gazet mělo šťastnou ruku, že ho vydalo. Láká nás to na popisovaná místa se vydat. Předposlední kniha z připravených osmí je německý román z brněnského hosta, když je láska slepá. To bývá často, někteří dokonce tvrdí, že vždycky. A protože je dnes taková rozvodovost. Napsala ho Luisa Burešová s životními zkušenostmi z celého světa. Žila jak v Americe, tak zase v Tajsku a Vás jak to dopadne, když se manželský pár Alia a Leandr, jimi samými i okolím považovaný za ideální, náhle rozpadne, protože on se zahledí do jiné. Když se počase objeví zase zpátky, žádá o pardon a rád by se vrátil, mámu mu Alia uvěřit? Má nebo nemá mu vít znovu vstříct? Než se dostanete k odpovědi, musíte být trpělivý, čeká vás 380 stran čtení. Vlastně o něco méně, rozuzlení dilematu přijde dřív než na úplném konci. Ještě víc stran, skoro o stovku, má román angličana Petra Maye Pán ohně, také z Brna z Hosta. Uváděný jako první z autorových šesti čínských thrillerů a zdůraznující, že ho napsal týž Petr May, který byl úspěšný už svou dříve vydanou bestsellerovou trilogii romány Skála, Muž z ostrova Lewis a Šachové figurky. I tu česky vydal čílý host. O té nic víc nevím, ale nakladatelství už připravuje jeho další práce, tak jistě ví proč. Je tu nutné zdůraznit, že čínské prostředí v pánu ohně a detektiv Lee s americkou soudní lékařkou Margaret Campbellovou nejsou dávní jako hrdinové Gullikovi a Lenormánovi. Tady jde o čínu roků a dnů, jen nedávných. Slíbený bonus není docela nový, ale to nevadí. Svět mima herce režiséra a spisovatele Bilba, jinak Jiřího Reidingera, je totiž stále pestrý, barevný, současný, plný zážitků, otázek, vzpomínek, výhlídek, úvah, slastí i potíží z cest i z domova a on o něm píše poctivě a velmi svěžím perem. Jeho bratr Peter se mnou hraje v divadle, knížku mám od něj. Zkuste se po ní popíjet, udělávám radost. Vidělo ji nakuratelský Kant, menuje se Slavoduchý s pevným charakterem, a zatímco první přívlastek v názvu je v sebe ironický, druhý je pravdivý. A to je dobře. Na skvěranou příště Milončepelka. Další díl knižní hitparády, připravené s internetovým knihkupectvím Cosmas.cz, uslyšíte opět za týden.